Allah, Allah jest u navizamentu anhalila kuda je kavaj الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم ulazi svako koje je ponio bilo kakav vid na nja. Dakle, u pridu, ulazi svaka osoba koja je bila sposobna da prenese ono što je zajedno doprlo do nje. A to nije učinio, nego je sakriju ili izmijenio. Jer Allah Subhanahu ta'ala i svoje milosti prema stvorenjima I slovo poslanike i slavo objave. Jer su Subhanahu wa ta'ala nije čovječanstvo ili ljudje stvorio bez cilja stvarno samo s sa jednim da s njim pokoravaju, subhanahu wa ta'. ta'ala. I objave su imale za cilj da ulašaju ljudima da dođu do prave upte. Da dođu ili da stanu na pravi put. Da se pokore i samo Allahu subhanahu wa Niko nije imao pravo da se istriječi na tom putu. Ne ljudi, ne živi. oni koji se poirali s Allahuma subhanahu wa ta ta'ala Oni koji se poigrali sa ljudskim razumom, zakinuli se čovečanstvo u tom pravu, pa su i zaveli, nudejći im ono što Allah Subhanatala i objavio. Zatim, sastavljajući knjige koje je nič od Allaha Subhanatala došla, kao što se u zadnje vrijeme, stvar zadnju godinu dana, po arabskom svirtu dijeli knjiga takozvana na Furqan. Sastavi se od 77 sura, Prva sura počinje sa Al-Fatihah, a ona je dijelo neprijatelja Islama. I unutar tog takozvanog novog, kako on nazivaju Mushafa, sve tri vijede, je toliko kontradiktornosti i toliko jasnih citata koji pozivaju neprščast. Između ostalog ima tu sura koje se naziva i kao što su Kuranske sure, koje su sura Nuhu, sura, sura Al-Fatihah, obježno spomenu. A ima i nekih novih sura. sura te u Tesalist, dakle, trojstvo i to mi za cilj predstaviti vjera u ruhu u kojoj je Allah Svartala nije objavio. Svi ajeti od džihadu su dokinuti. Dakle, svi od džihadu su uklonjeni iz tog furkana. Svi ajeti koji govore o neprijetestvu muslimana, jevrija i kršćana su da no onda ne, ne postoji. A, do prekoda postoji Allahova volja za opstankom optine na svijetu ovdte će biti jer Allah subhanahu kaže inna nahnu nazzalna zikra wa inna Allaha la hafiz hafiz mis wa bhu men uskulni mic mu sastavio da ukloni kuran neće ga moći ukloniti i to ono trenutke kada Allah samo tela bude itio kako se kuran ne satark Nestaće iz Nesta Nestaće prvo, nestaće teksta iz ushafa, ostaće gole stranice. I Allah'a bolja. I samo tad će Kur'an nestati. Nestaće iz prsa ljudi, kao što su reklam. I to kada? Prisudnita. Prisudnita. Kada svi, dakle, preznanci se obznani, I kad Allah Subhanahu Wa Ta'la oduzme duše vijednicima blagim vjetrom, i kad se kjava sruši, i kad posle ikon sa se na džavi budu ulazile životne, a će obavljati nemalo nudu oko minbera i tako dalje, to je baš ono vrijeme, kad će na zemlji ostati samo poklani zulimčari nevijednici. I kad stoji u hadisu Ibn Abbas radijala nama, kaže, htta la ju qalip Al-Allah. Tako da na zemlji, neće znat niko reči ni Allah, Allah, a neko nešto više. Tako neće postojati nikakvog uzdanja. A oni kog koda se trudi, redu, prvom redu, krišćani je vrej, kog koda se trudi da uklone Koran i da uklone ajte koje Allah subhanatala objavio i koji se čitati do sudnjeg dana. Jer Allahov pustanik je iz svjetog hadisa, kada je razgovarao sa jednim od velikana, bogataša, pozivao ga u vjeru, pa je prišao Ibn Uml Maktoum, slijepac, njegov mezin. Koja je sura uvjavno tim povodom? Abesevati <tipan> <tipan> u Allah, anđaru na'ama. Okrenuo se i namrštio, zato što mi slepac došao. I da Allah upisla njih se znači, kako ti se reo Abdullahi Ibn Uml šta kaže? Ti si onaj rad kojeg me Allah naruži, kaj je čitat se do sunnih dana. Što znači da će Kuran ostati do sunnih dana. Tijeli oni ili ne? Prihvatili ne? Tludo se ne? Oni mogu svoje metke trošti. Na putu da ugušaje lagno svjetlosti. Ja riduniat fi nurullahi wallahu tumu nuruhu walau kariha mushrika. On će željeti, to je njihova važno. I draga braćo, morate uzeti ovu, ne treba to stalno ponavljati među nama. To su činjenje, fakti. Da, celokupni ratovi protiv muslimana su samo činjenje da se uguši islam. I on ne stope tu. Non sto, to, non stop. to je bez prekid. Ono što postoji od interesa, recimo, tamo u arapskom svijetu, od e, eksploatacije ruda, od bogastava, prirodnih bogastava, kao što je napsali tome, slično, plina, itd. je dio samo videoporbi, ali cilj da se uguši islam. I zato se neprijatelji islama se odružili. Nije ništa čudno kad i vi vidite da se jednostavljaju ljube, dogovaraju, pravi sastanke, kongres, itd. s ciljem kako porušiti islamski svijet. Međutim, ko je uistinu srušio islamski svijet? Ko je zakopao zastavu džihada? Nije samo mi. Zakopao je svaki onaj vladar. U prvom redu vladar koji mi Allah subhanahu wa taala dao moć da vlada muslimanima. A on se okrenuo vladatvima muslimana šireto, on se okrenuo kra konvencionim, takozvanim nametnutim, podmetnutim, izmišljenim ruskim mozbojima i zakonima, koji ne mogu napojiti ženog nita hranda hladnog. Strušio je svaki ona je vladar islamskog svijeta, koji je pružio potporu i podršku svima onima koji su htjeli da uđu u islamski svijet, njučno su i ruše ga iznutra. Strušio je islamski svijet svaki pojedinac, koji nije sačuvao sebe od harama, u pogledu zarade imetka, u pogledu, dakle, samih E, haram samih grijeha kao što je blud kao što je kamata, kao što je tako dalje veliki grijes, pijanje alkoholom kocka sve ono što je zabrajeno sušla je svaka žena muslimanka koja je skinula hijab na tom putu želeći da se oslobodi od islama skinuo je svaki čovjek koji je zaboravio na prava Allah vas mnatele prava njegov opusnika sa blbaho i srna i prava svim muslimana u njegove okolini Srušili smo, dakle, srušili smo islamski svijet, svi mi, koji smo doprijeli na bilo koji način, činjenje bilo koje grijeha, na puto ostvorenja ciljeva zapada, odnosno ne prijatelja islama, bez ovdje biti na zapad ili na istotu. I srušili, srušili, dakle, velik broj tađaka se mogu nabrojati i u upijet prstom u muslimane. Ako oni radi, ako oni radi s ciljem da sruši islam, onda i mi ne smijemo dati podršku tome. Mi smo ih uvijek draga braća u svoje kuće. Mi smo ih dopustili da one odgledaju naše žene i naše, našu djecu. Jer zamislite, da ja sam stojio pre školu i gledam prvačići se poredali u prvi u, u red, jedna žena stoji nasprav njih i puši. Ja razmišljam da je ona Iole razmišljala ne bi to uradila pred djecom. Dakle, ne bi to uradila pred djecom. Zašto? Zato što djeca će nju uvidjeti I to je u njihovim glavama Htijeli on, ne htijeli Ne mora je to ne Drugi dan će vidjeti nekog drugog. I vidjet će globalno društvo da u društvu je cigara nešto šta? Normalno. A pogledajte grijeh koji se krije. Daj sam recimo da je... A, pogledajte grijeh koji se krije. Da svi oni koji, recimo, puše i oni koji piju? Ili oni koji čine bilo koji grije u javnosti? Da li ga sakriju? tamo gdje ga niće vidjeti javnost, ne samo mogu tako tako proširiti. Razumjeti što ću reći? Dakle, grijeh koji se čini na ulici, on se prenosi iz generacije na generaciju. Usađuje se u srca mladih generacija da je to učinila kad odrazno. I on kad bude imao 12, 13, 15 godina, on će početi pušiti. Zašto? Zato što je to u društvu. Zato što je društvu stekao u takav dojam. Možda bih džepa zato. Dakle, zato što je stekao u takav dojam da je to normalna stvar. Jer kada vidite dijete da pije, dijete da ti opijas se 12-13 godina, to je mogao samo steći. Za razliku od sredina gdje ne postoje grijesi u javnosti, ti su grijesi, dakle, poprimili... U uh, uh, Ugarbske oskonce. Dakle, ti su grijesi poprimili kakve objeme, a baš objeme gašanja, gubnjena, ne postoje nikako. Jer u Arabsku oskonce, konkretno Saudijske Arabije, uh, sredina gdje dobrim dijelom vlada šarijeta, grijev se nisu mogli e, proširiti upravo od toga što su ljudi ih činili skriveno, u tajnosti. Ne možeš vidjeti čovjeka tako dakle, da sjedi, da pije, da jede ili pije u danima Ramazana. Ne možeš ga vidjeti. Nemoguće. Kod nas, kad dođete uvode kod nas na čaši, bilo koju gosnovskoj epzigoču Čaršiju, ne ima to osjećaj da je Ramazan. Nije to da je Ramazana. Zašto? Zato što javno nije stvorilo takvu sliku, napravilo takvu sliku da se dana Ramazana može jest titi. Za razliku, recimo od Kuvajta, gdje, ako neko bez obzira stanac, turista, političar, velikan, uglednik, poniže bilo ko, da u toku dana Ramazana, u javnosti sa iftari, biva uopšte nisprovedeno. I bivam to lekcijom za sva vremena njemu i svakom onome koju čuje za njega njegov slučaj. Kad znam, kad znam Kuvajta, mi se dana zatvala. Zato. Nemoguće je, dakle, Molim, da vam su na tome ustravi, jer povajte slaba država, povajte pod ovaj, okupacijom, itd. Ali, molim vam da ustravi u tome da to bude u budućnosti. I nemoguće, dakle, kad neko dođe, čuje, ukuhajte, takve, takve zakute, vidi u kujete, taka, taka zakup, vide, javruze, ma sve zatvoreno, i restoran ne radi, svi se do restoran počne da radi sad, prije i pripremaju, a ko moći da se i vtari kod njeg u restoranu, itd. Zato, draga braću, kažem, svako onaj to se ispješno put u uputjenjem između. Allahu Hanudala i naroda uklnjeći od originalalnu objavu na su na si ova žestokra prijeednja. Zatim a svatala kaže, liš o ještar u nevihi sevena kalira. Prodava je što to za je ciru. Ješ su vjru cije na dobiju plijalka. U tom him je da uspjelo su dmi štoi. Mđutim u, u to je neja beđeta? Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Vajrul ladina yaktubuna al Teško onima koji knjigu pišu svojim rukama. Zatim kaže: "Awla darra." Jer oni ne znacijest da, na to podmetnu, to Allah subhanahu wa ta'ala riči. Međutim Allah subhanahu wa ta'ala ovo ih knjigu sačuvao i najnajbolji način to se manifestuje kroz halke tafiza, dakle, halke učenja Kurana na pamet, kod mladih i kod podmaklih generacija. Podmaklih generacija od 15 menina, pa gledali li tako? A, I kogod pita šta mi je najprečeji, šta mi je prečeji, da li idem na halku ta, ta, onaj uh, Hifsa ili dolazi na vaše halki. Ja ću uvijek reći, idi uvijek na halke Kurana. Je naša ulena, iz djeti istana. Prvo bi naučili Kur'an, zatim bi naučili Hadis, onda bi šta? fik. Onda bi fik, Fikh. I onda bi naučili ostale dakle, znanosti, znanostno izlamske znanosti. Prvo naučili Kur'an. E Jer to je polazište, to je oskočna taska. I e zato što je to Allah Subhanu wa ta ta'la dao posljedno mjesto Hadis. Rad tog čuvanja Kur'ana u Prsima. I nijena druga knjiga mi je sačuvan, ti je moguće sačuvati osim Kur'ana. U laike ma je ku'lun fi butunin ilan naor. Oni u svojim stomakovima, dakle, svojim u svojim dakle, utrobama ne jedu ništa osim vatru. Dakle, zbog toga što sto uradili, isprečavajući robovi da duđi do upike i tu upitu, izmijenili, sakrivši je, Allahu je Allahom u objavu ajete, Allah Subhanu Wa ta Ta'ala će ih kazniti, odnosno nagrada će biti njih, sa njih da će jesti vatru. Jer, ona je ko se hrani haramom, nikad ne može da doći osjeća trahatluk. Nikad ne može da osjeća trahatluk. Zašto danas e, opće poznate, prošireno, bolesti, karcinoma, da ja znam sve bolesti se u noviji doba i pojavile. Jer ljumce ne hrane Ne, ne, ne, ne halal hranu. Nemo se misli da je onaj halal koji su štiri spogovorili prošlih kutak se sjećate. Nego ne želi i ne trude se da je na halal način. Ne trude se da je zaradena halal način. I danas, kad sam neko posluje, bude vam čudno zašto je pošten. Bude vam čudno jer smo navikli da u našem društvu varaju, ražu, podmeću, kuriji se raznim manfetlicima, dakle, da ona napravi promičbu za svoj rog, dakle, svoj rog protore. Čudno nam je zašto su ljudi pošteni. A to je jedan od preznaka da su ljudi na je Allah, p.s.na i kaže, i da je rufi fjetil amanu, e manetu fentadil se uzdine emaneta, da očekuju su ljudi dan. Jer to je jedan vide maleta i svak od nas nosi taj emanet sa sobom. Volaju kelimu mu Allahu, Allah sa njima neće razgovarati su njima. Dakle sa njima ni va Allah Subhanahu ta'ala neće im dati ni priliku da se šta opravdaju. Jer su oni za, za, za, za, što stiče njih završili. Dakle na ovome svijetu samo sebi su onaj zapečitali usodbino. Ola za izakim, znači je Allah Subhanahu ta'ala. Dakle Allah Subhanahu ta'ala je bio teže tog griha koji su počinuli krijući Allah Subhanahu ta'ala objavio u putu. Allah Subhanahu ta'ala neće u njihovi griha, jer toliki su grijeh počinuli da sve oni grije samo su poklopili naprost sam so ja poklopac iz kojih znači, koji ne mogu ponoći. Jer Allah suhantala kad čovjeka čisti od grijeha čisti ga od grijeha i nagrađuje ga zarad njegovi dobrih dijela za koja čovjek zasluže da bude pohvaljeno. Vi pogledate to iz istorije Islama i čak prije u narodima beno-Israila kako se i danas dan spominju kroz Quran pili kroz sunnet, svi oni koji su činili dobro. Koji su dobro primer radi hadis, nasti sa jedan hadis. Čovjek kad je naišao, pa spustio se bunara, napio se, pa izašao iz bunara je revađar dela dodio preče, pa je idešo vidio je psa da šta jede trao, grize zemlju, pa se kaže ovoga je kaže bogodano što bogodano mene. To međutim berov istrajila Zreliđan, pa se spustio pa umjesto naso vodi pa dao vodu, pa danas mi to oprosti godnje. Bludunca isto tako, isti hadis. Oslo da sve njih radila. A pogledajte grije onih koji su činili grijehe, pa jela su i danas dan ih فرعون يسيوني لكن في الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى كاجي ولك الذين اشتروا ضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة توسو أني كيسو زابر دكوپ لزوبته لكن بردع لسوبته ريح ليشل سوبته a uđeli su zavrdu. Jer ne mogu da čovjek uputi čovjeka osim sa Allahom voljom. Allah subhanatana što kaže? Inneke la tehdi mena hbebti volak ina Allah jehdi. Ne je šal. Ti nećeš put, jedan koga ti voliš. Ne koga ti želiš da uputiš. Nek' Allah uputi i koga on moči. I zato pusti dvije vrste uputi. Nenih se govorili smo, a to mi sjećaš se. Hidajetu taufiq i hidajetu ršad. Hidajetu taufiq jer upita uspjeha dakle kome Allah subhanahu wa ta'ala da ne uspjeh on će biti uči. A hidayet er rashad to je Allah subhanahu wa ta'ala da u nama dakle upita usmjeravanja. Usmjeraš što je čovjek da saće je dobro to ni dobro. To čini nemoj to činite. To je upte usmjeravanje. I neće čovjek osim koja Allah subhanahu da beri da uputi. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže onaj kome Allah subhanahu hoće dobro šta učini njega prsat. Dakle, čini široko gledim za prihvatanje čega? Islama. I to su one kategorije za koje Allah subhanahu rekao bez da vam bilo bogato srebašno, da im se smije dati iz izakijata, ako se nada njihovom, dakle, islam. I lilaj al ham danas, što visiš za neprijatelj, bori protiv islama, sve više onih koji ulazi u islam. I vrhunac, ja baran kad čitam i gledam onaj prezentaciju po internetu, najviše gani kad popove privaju islamu. A još više, kad to čini popovi sinovi čirke. Jer, kod e, krivoslavnih, šta, oni se žene, tako da imaju djecu. A kod e, katolika ne imaju. Helenize, to je vrhunac, jaka ili žena od popa. Nijedje skoro prihvatila, govori se nam da, to, da je skoro od jednog uh, egipatskog popa privatla je žena islamu. I ispala je velika onaj... To su velike problemi jer su kvirena prešla na islam, otešla kod muslimana, oni se tražili da je vrati, ima neko pročišćenje, veli da vraćaju crkvu, pa oni nju vraćaju ponovo u kršćanstvo. Hele, menisana je to odbila. Pa se su kobili tabor, odnosno odbor muslimanske uleme sa, sa krivoslavnom crkom Kopta u Egiptu i došlo je do političke scene kada je ministar unutarnih poslova rekao ne. Ona je zahtjev je bio da se razgovor obavi unutar policijske stanice. Ja ona kaže da neće da priđe na kršćanstvo. Kona, ona ima pravo da zato što je pola dete žena, tela nije. Tu je vrhunac. Allah svati da je radi dano noć radi protiv Islama. A Allah svati da da iz njihovi kuća nikne cveti Islama. I to je za njih biti tako. Ili ili što druge neprostaje sami sebi liše života, to je za njih sramota. فما <laughs> صبرهم Nakon svega toga što su ono radili, što, što su se borili protiv Islama i što su prodali uputu i što su prodali, e, dakle, oprost za azab, za patnju i što su počinili kufri i sve te grijehe koji se njima stavljaju na, na teret, Allah sviđutno kaže فَمَاُسْبَرْهُمَا وَبْنَالِمُ Dakle, bili ste svjesni, bili ste svjesni da kad ste zamijeli ono što došlo od Allah subhanahu wa ta'ala, našli ste u tome, da onaj ko to učin i bit prime jenemskom vatru. Fama sva reka ona, šta je to što će vas učiniti sa burli kotelatro? Da čovjek nije sposoban da podnese ovu vatru. Ako se malo opržiš. Malo samo dođeš pit u brelo. Ja tako, i opržiš se, je usta boli, boli danima, ja sam se rekao se opržio supom. 10 dana nisam mogao da jedem. požuri radije se. Da li čarbi? Džahennemska vatra 70 puta jača od najjače dunjaločke vatre. Pa mi je da sam sad hiljade, hiljade stepena, stepeni, pardon. Šta je to što će gi učiniti da se Srbi gleda? Kad će Allah subhanahu t'ala košu kjafira učiniti da bi bilo kilometrima. Kilometrima. I ona će sagorivati. I govoriće... O, kaže Maliku, de, kaže, tvoj gospoda nam presudi, de da umremo? Kaže, on ne umrije, da neći. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kada zapečati džennet i kada zapečati džennet, on trudka kada posljedni stranici i džennema koji se udošli uvijaju, uđu džennetu, i da će Allah subhanahu wa ta'ala povikati. O, stranici dženneta, huludum bila meut, kada je vječnost bez smrti. Allah. Najljepši trenutan je, Gotovo nema više patni, nema više računa, nema više policijskih kaznina, nema više protjerivanja, nema više terorizma, da nas terorišu ko što da terorišu. Nema više glavog, nema više bolova, nema više težena žena ruži, što je slabo donio stvar u kuću, tako. nema više problema. Nema više problema s komšima, smeđu, nema nikakvih problema. Ljepota, uživanje, skroz. Nema obaveza i bajeta. Nema obaveza i bajeta. Nema sahta, kaće doći, kaće proći, kokci kažu šta ćeš ti ćeš. Nema. Kažete znači bez obavezi za čovjeka. A oni ima tamo preko Arafa, preko brda. isto tako. Allah svt daje u đenem povikati. Hladno mi je Ja eha naru fodun bilab. Vječnost besmrt i će se zapečatiti đenemski kapije. Zamjesto taj prizor kada budu muslimani vađeni iz džehennema, va vraćani u džennet. I onda će svaki ponadna će biti oni izvađeni. I kad se zapečate kapije, vaja će svak da više za nema. I nema smrti. Kapljevina, užarena vatra, hrana od čega? Ono rija, trnje. Kaže, guta ne može progutat. Hoće živi da utoli kapljevinom gnoj, sukrvica. Sve ono što otpada od Jahenemlija hoće da utlada, ne može, hoće, može, a ne može da probuta. Hoće da pije, može da pije, a ne može da probuta. Kak su to prizori, koji se pre, pre, pripremi kauči u onostno mjesta gdje će ležati od vatre. I sve od vatre, i ono od vatre. I znat njih dim, i spod njih gnoj, u vatre gori, i ne ima draga braća za vršetka. I onda lasmo toga, filmam sve Romo. Šta je to što će vas učiniti da budete srđeni na takvu metru? Ne možeš vidjeti tračak onaj vedrini, nema ništa lijepo. Oni koji ih čuvaju, aliha melaike tun, giladun, šidadun, la i'asunallaha ma'amirahum, va i'afaluna ma'amirahum. A nad njim, tako nad jahennemom, melaike, meleci, žestoki, šidad, gilad, grup grub takvim Allah sunatala istoriju. Nema, ne iskazuju nepokornost Allah-u suvantala, čine ono što ima Allah-u suvantala rekli. Kogodan je i pođe da izađe, ne može izaći. Jer zaviste dolinu, očiji su zidovi glatki i ne može se, dakle, ne može se zidinu s kojim čovje čovjek ne može popiti. Kao što Splina Mašerva znao da organizuju penjanje uz kulac, odnos vrbu kulac koji namaržu čime uljim ili Ne može, ne možeš. Gdje ćeš? Iki data bila prijevgena, ne bih ne istiti u prokutsku Fema suverahumna nar, šta će vas učiniti da starpite kod taki matri? Zatim Allah Subh'ana wa ta'la pravda taj čini pokaži, dakle, zašto će Allah Subh'ana wa ta'la kaznati? Zalika bi anna Allah nezala kitabe bil haq, to je zato što je Allah Subh'ana wa ta'la spustio knjigu sa istinom, dakle, sa potpunim pravom Allah Subh'ana wa ta'la spustio knjigu, da bi ona bila za načino oputi, a vi ste to uradili što ste uradili. وَاِنَا لَدِينَهْ تَلَفُ فِي الْكِتَابَ لَفِيشِ هَاكِمْ دَعِيْ A oni koji se razišli, dakle u knjizi, oni su zaista od te istine daleko, daleko udaljeni. Jer što čovjek više zanemari vjeru i što čovjek više spletkali, spletkali protiv vjeri, on time biva udaljeni od vjeri. I trebam reći, ja ne znam kako čovjek sve može postati cilj, odnosno kako se može postati uh, u životu pravda bude zao. Zašto čovjek ne traži? ne me tiže za dobro o tomu. Hoću da činim dobro. Jednostavno pravno. Hoću ujutru da ustanim i da taj dan činim dobro. Hoću da mi dobra bude da nikoga ne govora. Primjer, neću nikoga odgovarati. <gles> Zdoću sjevu, kaže Hanuma, a čul ti juče? Neću, ne znaš. <gles> Djeti kaje, babo, ne znam si ništa. Neću, taj dan ni da odgovaram nikoga. Ni da ugovaram. Ili jedan dan kaješ, danas u sam na dilni sredak. I metniš deset maraka po mar kuđe, Gdje god vidiš nekada, ne. Umate na svema formu, ovdje u Sarajevo ne iza, da želim da ima poput. Varem, destvinja nekako, nešto više. Oda, činim, oda danas činim hajrat. Oda danas, oda danas naći neku hudovicu, koja nema nikoga, koja, kako staru na nam, koja nema ni, ni muža, ni djece. Oda da drva, oda ju očitim malin, oda ju nacipam drva, oda, oda da očitim očak, oda bilo što da učinim. Oda da činim dobro. Kad se sad zadnji put se dao za vrat ja Vidite samo da sam dobro naleti. Ja vam prek Radija Lanom dao o sebi zadovoljati svako jutro. I kad je Omer Radija ga prati. I vidio ulazio u neku kuću. I kada je završio, izašao, Omer ulazi. Salam, salam. On je Kaj ne znam, ja sam slijepo, lažino je poslije. Kaj neki čovjek svako jutro mi duđi, kaže, izmetim i naložim vatru, pometijem kuću, srediti, zategni, očiti. Napravim je Rano i otim. Kada je Omer zaplok. Kada je Valani, Nikad te neće stići. Jer on za cilj da pomaže druge ljude. E ubeg radi Allahu Anu. Čovjek koji umekije koristio svaku priliku da šta? Da kao god neki od robova primi islamo on odmah. Zlatom ga ljubom. Supostali ljubova doba zlatnici i srebrnjanci. <kuh> Koliko je? Evo. Bila lebi rebaha. Radi Allahu Anu među I mnogi druge robove. Jer imao za cilje šta? Da čini dobro. Zauzimo se za poslanika sall'Allah. Kad su napadali na poslanik sall'Allah, kad su bacali drob na njega, kad su, su ga tukli, uvijek ga je krijeo svojim mubarak tijelom radi Allama. A nas kad neko blati naše islamske ličnosti, peldaje i tako dalje, he, kaj zasluži kaj <laughs> je on. Ono se kaj nosta, pak će sanjima. Neka kažu da daje. E, pa Zavisite kakve su bile prvi generacije, kako su generacije, دهس مزادين الله سبحانه وتعالى كاشر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والجين رأت المال على حفظه ذا بالقرب واليتام والمسكين وابن السبيل وسائل وفي وقام الصلاة وات الزكاة والموفون بأهده لذا عهدوا والصابرين في البأساء وضراء وحين البأس Sodehu, Allah Subhane govori ovdje o pobožnosti ljudi. Pa kaži, nije pobožnost ili pokornost ili dobročinstvo da okričite svoja lica prema istoku i zapadu. Dakle, onaj ko misli da je vrhunac toga što ćeš doći u džami i samo se okrenuti, tražiš, traga ćeš i kaješ, evo je ibadet. Ili onaj ko smatra, isto kao što je kod nas teorija ili praksa kod ljudi, Ljud je da je vrhunac teravija. Teravija, vrhunac islama. Džuma? Samo džuma. Dobar barekala ovih 34 namaza u toliko jeftiša propustio, šta ćemo sa njim? Imaš 100 dijelova islama. Učinujoš 3 dijela islama. Gde je 17 zabaciju za leđa. Šta ćemo sa njim? Ako ćemo Šta ćeš sada 34 namaza? Zašto je toliko bilo teško da klanjaš? Za što nisi rekla? Šta ti to tvrota tvoga gospodara? Šta ti dala za pravo da na poslu kažeš ne mogu plaći? Ili ko ti dao pravo da kažeš odakle ti fetra, kad Nina mi rekla? Odakle ti kaže fe, odakle ti fetra, da možeš kada uviš na plaća kad uđeš kući navečer? Ne mereš na plaću. Nemaš kućnu namjeru, prosto što je govorim, nikega nemaš na plaću. Sa fikske strane ti s njega obavnio, sa fikske strane da je pravni ti se obaviš iz njega, na to nema problema. A sa strane nagrade nikega ništa na In nas Ina sallatik anatan umine kitaben na uputa. Namaz je bio vjernici bio u um. određenu vrijeme. Allah ga odredio. Muhammissal al-Allahu sallam kažem. Džibril mi je došao jednakoji namaz. Prvi namaz, pih kajan. Ovo. Oh. Alikumussalam. Šahvazi. Koji je prvi namaz došao Džibril Muhammissal al-Sallam da ga područi vaktorima? Sabah ili Asija? Pudni. <laughs> Pudni. Pudni namaz. <laughs> Prvi došao na podne namaz, u prvo namazsko vrijeme. I onda došao u Kindiju u prvo ikindijsko vrijeme. U akšam jedno vrijeme došao, odmah nakon zalaska sunica. U Lijaciju kad se pojavila tek zvizda na netu. Saba, dok je dakle, nastala zora. I na drugi dan došao u Rundžipri, a.s.l. u podmaku u podnevskog vrijeme. Dakle, pred i Ikindiju. I Kindiju mu došao podmaklo vrijeme, nije pred Akšan, podmaklo vrijeme kindi, kada je sve postalo za dva koplja. Dakle, sjenka svega postala za dva kop puta više. Duplo. Akšan došlo isto u isto vrijeme. Akšan se ne mijenja. I ja si došlo u podmaklu, dakle, u ponaću. I seba je došao pre sam izlazak sunca. Dakle, ono se može još reći, kod našto klanio posada pre izlazka sunca. I rekao, o Mohamede, o Mohamede, ovo su namazi, ovo su njihova vremena i ono što je između njih. A ti da klanjaš ikindiju koju trebaš da klanjaš u dva sat i klanjaš najveć njih danis kada uđeš iz druge smjenike? Ne znam kod to naučio. Jer, draga braća, muslimani nemaju, ja sam to milion puta, i uvek od muslimani danas nemaju ništa osim namaza. Ništa nemaju osim namaza. Ako uodimo i namaz da ne marle, smo sve. Jer on je osnovan vjeri. On je osnovan vjeri nakon šehareda. Ko namaz iskupi, nije što tražiti islamu. Tekfiris tekfirim. Ko <laughs> doštoi namaz, mi slamo nema sreći. Nema mjesta. Čekaj. Ti neć da Kaže ja, naklanjam, dobro. Drugi nije da planja nikako. Kako može neko praviti komparaciju između njega i onoga čovjeka koji svaki vakat onaj svaki namaz, na vakat u džamiju. Svaki dok je ezan, oni već halal. <clears throat> oni već u prosal. I onaj koji kaže nije da nikako. Jer su isti, po kojem pravdru da su isti? Molim. Da je dobra duša, to bi se manifestalo kroz djelov. Naži. Naži. Šta je onda ona duša koja klanja namaka. Ako je onda oba šta je ovaj? No, yeah. <laughs> je vlije. Kogod klanja posti Ramazan, odej na hađ, tako da je vlije. Vjerujo Allah, Zuhannin, da je uprstavljeno je vlija. Nema je vlija Allah, ali še je vlija šeitanove. Elije i šeitanove oni koji ne klanja I on je vlija, taj što je dobro duše, on je vlija A šeitanom. Ne može se napraviti u komperanaciji, draga braća, između njih, dvojici. Sato su mano tala kaže, oni koji misli da je potpuni bada u tome što će se umarati i zamarati, onim što je samo, da dakle, može biti uh, dio imana, kao što je okredeno prema istoku, to je stražić kibli, a da zanemari ovo sve, to je prihvatno. Jer Allah, puštanih sallallahu sallam, kaže, lej se šedidu bi sura ili bi sara'a, nije, kaže, jak onaj koji jako hrvan, ulakin neša še, innema šedidel ladi jemliku nevsehu inda lgada. Nego je žestok, jak onaj koji se strpi ko srčbe. Kad nastupi, kada nas nekoneš da radi sad, da žutiš. Jak sam polagao vozačke gdje sedme, kaže mi instruktor, samo ima jedan uslov. Ne smiješ se ljutiti opsolati. Kažem dobro. I za svih, koliko sad dana polaži, petnijest dana, sam sam ga jedan put naljutio. Ruč na obrdu pa da U gazlom s autodesporta. I on desiti pa koji je har... harbine, kaže, molim te nebo, nego hajmo se daj ti je spio. Hajde mi se kažu, rekao, hajde mi se odbora, to smo odbor, pa nastali posta. Dakle, to je, tad si jako, da ja poklaniš koliko si jako, da ne laniš, da ne uvritiš, da ne poniziš, nego da prešotiš. I da stisneš zubima ovdje meso na obrazu unutrašnje strane, pa makar kada potekla, alemo, je to je srpljenje. Zatim, Allah Suhanov tamo kaže, Vola kinel birre. Prva stvar dobročinstva je, Vola kinel birre men amene billaj onaj ko Allaha vjerio u Allaha onako u kako je Allah naredio i sebe opisao i sa svojim svojstvima dakle da se vjeruje u njega kao što je opisao njegov poslanik samo vabahom i selem bez izmjene i bez dok idane to jeste bez nagiranja bilo čega od onoga što je Allah subhanu ta'la ta objavio svoje knjise. I kogod kaže, ko kaže da Allah subhanu ta'la ta u Kur'anu rekao jednu misli u drugu, on je zindiqa. Šta je zindiqa? Heretik. Heretik. Zašto? Zato što je počinio Harijizu? Zato što je potvorio Allaha Subhanahu wa ta'ala ili njegov upusneke sallallahu i sallam, da su govorio nekim drugim jezikom nego što je, dakle, ljudima rasuman. Jer Allah Subhanahu wa ta'ala nije poslao ovih Ti kad kaješ, Hanuma, ne je napravio gurek. Jesi mislio o kljukušu? <laughs> Allaha pribada primjer. Sine, idem da ne svori, ja, okay. da ne izgledimo. Sine, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, nizam, n Subhanallahu, to nije moguće ko ljudi poljudi u i dunjaškim djelima, a moguće Allahua vjeru Allahova vjernička knjiga to je otvorena. To je potvora. To izigriva, izigravanje sa Allahu smatala riješom. Sve govorimo da neko kaže Allahu smatala je, je nešto drugo reče. Jer hoće da kaže da Allah smatala neazuzbila, ne znam progovorit u progovot jezikom koji ljudi razumiju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hatibuna shall kad lohuli razgovara ljudi među sada njihovi da tebi govor razuman, što ljudi shvataju. Dan čašu od, dan čašu od. Hoću kljukušu, hoću kljukušu. Ako imam poreke, nek' bude i Završeno na tome. Ko ljudi, tako naj, no, na najnormaliji način. To iš ti pred Britancem i kaješ, kako se šta ima, eh, hoću nas prva, prviš sam usprorozom, kaje, excuse me. To <laughs> je moguće ko ljudi. Tako priča čovjek, on ne zna tvoj jezik. Njegu pričaš, bosnes, gledan tebi anglijski. Yes sir. Tako Britanski uvrni. I ti ne razumiješ almanski, on ne razumije bosanski. I vi pričate. Šta bi rekli za njih dvojicu? He udala. <laughs> Ma normalno. Normalno da se ne radi. Več več sa nekim koji ne razumije tvoje, ne mogu, ne mogu što ne prihvatljivo, ne logično. A hoće da potvrdi da Allah subhanahu wa ta'ala njemu postavlja da razgovara sa takim mjerkom koji lid ne razumiju? Ne. Allah subhanahu ta'ala je odabrao arapski jezik kao najbogati, najreci, najreci i jedan najstariji jezika jezik koji im je govorio ko, jadima alisa na toga srema, jezik sa kojim će govoriti sve ljudi na sunnjem danu i u čekdmetu. Allah'a s-ma ta lao, dobro. Najbogatiji danas jezik, najbogatiji, Gramatika mu je, dakle, e, i samo njegovo bogatstvo, komparirajući, vam ja sam čitav jedan tekst vridno-staravskog jezika, pa kaže, od evropskih jezika najtežiji je njemački jezik. Oni koji zna njemački, mogu nam to i reći, jel' tako, jel' Njemački jezik, Ima, dakle, ima opisu od dva miliona riječi. Arabski ima 20 miliona. Et koliko je arabski ječer od njemačkog. Najjačeg, dakle, ovaj, evropskog jezika. 20 miliona riječi. Iako znamo da riječ živi rađaju se žive i umiru. A arabsko nije Arapi imaju stotinu naziva za dromedara. Dromedar je šta? Mužjak, devi. Stotinu imena imaju za dromedara. I šta noćiš A nije ga, stvarno najlačiji jezik za naučiti. Dobro. U lijemu dakle, ilahir, i u sudnih dan. Dakle, u sudnih dan, dobročinstva, onako vjeruje Allaha i u sudnih dan. Dakle, vjerujem u njegov zaočetak, dakle, njegov krav, to je čovječanstva i svijeta. I ono što sudnih dan sada sobom nosi, ono što nosi od suda. Zašto te, zajedničkog skupa. Suđenja ljudima, svakog pojedinica, pojedinačno. I vjerujem da će taj dan doći. I da taj dan samo zna Allah subhanahu wa ta'ala. Jesen unika nisana taj mursaha puli innama ima inda rabbi la yuja liha li wahtiha I bida je to, sunnijan dan, kad će doći? Reci znanje njemu koju mogu gospodara, neću pokazati osim kad dođe njegovo vrijeme. To samo on subhanahu wa ta'ala zna. I onaj kaže, kao što je Iša radila, onaj kaže, onaj kaže da Muhammed s.a. znao kad sunnijan dan slagojena proštenika Niko ne zna kad će Niko ne zna kad ć Zatim, voljme narike, vjerovanju u meleke. Onaka ima kakvi jesu. je stari meleci kod kršćana? Ženski. Ženskinje sa njim krilcima, bijelim strelcama, tergešom, dakle luk, strelca, male nogce, volipaš. <laughs> Tako i kod njim. Ne može se smijati. To je žalotno za njim. Da su oni ponizili Allahos svono trastvorenja o kojima kad je Allaho, prosim ih s.a.v. govorio drhta o s.a.v. Preposej! Kada je vidio Džibriela da se zakačio za nebeski svod i spustio glavu prema zemlji. prepose. Tad ga je video u njegovom obliku. Kada je Mahomet Salaselem htio je zrežio samobijenstvo. A to tako da? Elisa. Preposeo Džibriela. Došla mu objeva? Ne znam. Popio se na brda i ovdje skočio. Preposeo Džibriela. Ovdje je spustio se Džibriela, zakačio se kanđama za nebesa, spustio glavu prema zemlji. Kada je Mahomet Salaselem vidio? U Hamislava 7 kaže, kad raširi jedan par krila, čitav istok i zapad zastrije. Melek smrti, ali opustanjik sam se ne kaže, pa da vam govorim, kaže o melecmen, melec, me dozvolim da vam spomenu nešto od njegovih meleka. Melek smrti, kojeg nazivaju kako? Greška, to je ista, ilija, glede tako izraeličansko nazivaju, njemu ime Melek smrti. Melek lignot. I sam vam se tako smije nazivati. Kaže, Hamislava 7, kad se na njegovu glavu, Svi je kao, okay, mora samo rasula, ni jedna kapica ne je pala s njegove glave. Svi je A vi se zamistite. Rasalače no, Arsha. Iznad nje će usmrca nositi njegov Arš. Usmrca, koji su sumelici, ne možeš ih pojmiti. Kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve o veličini zemlje i nebesa u odnosu na Kursiju. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi primjer nebesa i zemlju, odnosno na sedam nebesa i sedam zemlju, na kursiju, poput kaže velike poljane, bez kraja, ne možeš pregledati kraj, i halke koja bačna na tu poljanu, dakle, tolika je kursija u odnosu na nebesa i zemlju, toliko je ogromna kursija veća. A onda Allaho prosim se da se kaže, a primjer kursije u odnosu na arš kao primjer onej halke i, dakle, one poljane, odnos kursije i nebesa i zemlju. Dakle, toliko je arš još veći. A njih, a, dakle, arš noše osmorca melejka a on je nastav olimpašte. Zašto? Zato što su htjeli da istiraju iz ljuskih srca strah od Allaha i da se ne boje dakle njegovih stvarenja. Allah su na to kaže Wa a nad njim će djeti nad džehennemom devetnaest orca. Dakle, pa sad zamisli kad čitav džehennem toliko ljudi čuvaju devetnaest melika koliki su ti meleci. Kakva im je snaga data? Sve s ciljem da čovjek Razmišlja, a ne može svat kolika je Allaho vasuhana ta'la moći. Kolika je Allaho vasuhana ta'la moći, kad je tako stvorio moćne stvorenje, a oni samo pogijeti pred Allaho vasuhana ta'la dolazi. I svaki dan, 70.000 melejka od Bejtu Natiha, dođu, uđu i nikad se više ne vrati. Svaki dan, 70.000 melejka. I Allaho vasuhana kaže wa Zaškripala su nebesa, imaju pravo da škripe. Nema ni jednog mjesta na nebesima, a da melek nije nasježdjev na ruku. Nijednog mjesta nema na nebesima. Prvi nebeski svodi. I onda kad se nešto objavi iza svijedmog neba, kada Allah smetala objavi, objavi Đibril, i onda Đibril proglasi među melecima, pa svaki stanovnici nebe sa svijedmog neba do zadnjeg nebeskog, dakle zemalsko, ovo, ovo zemaljskog neba, sve jednim drugima prenose objavu. Pa zamislite koliko je takvih stvorenja Allahovi subhanahu wa ta'ala. Ne možete zamisliti. I onda nekak se izigrava s velecima neka kaže, anđele moj i to mi je slično, pojma nema o čemu govori. I u Meleke vjerujemo da su stvorene od svjetlosti i da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio sa ražnijim obavezama i da niko od njih ne smije izkazati nekokornost Allaho subhanahu wa ta'ala. Stvorio je Allah subhanahu wa ta'ala bez trasti, i samo šta, znaju za ibadet, i ništa liša. Allah su nam razstvorio meleke za ibadet. Šeitan i džini šta? Pa se ne pokorni, ne pokorni, griješi, bježi, a ljudi je stvorio ih i smeću. Pa mogu, kao što šehrili s nami temi, je Rahmela Tala kaži, mogu da se popnu iznad nivoa meleka ili da se spusti ispod nivoa životinja. Zato što životinje nema i obaveza, nema i razume. Zašto? šehrus slanem te vjera i tako jašnje, zato što čovjek ima osjećaj strast. I ako čovjek savlada tu svoju strast, normalno, pokrije sa svojim batima, uzriži se iz nivova melika jer melece na taj postaju u ibadetu za dređu ispod čovjeka. A za razliku od životinja, ako se čovjek spusti, dakle, počini samo strastima i samo strast. I najveće dvije strasti čovjekove, koje polni organi i trbo. Polni organ i trbo, po jezik. Preko jezika prelazi hrana za drbu. U <laughs> Alkitab, ovdje Allah s. m.a. spominje vrst. Dakle, i u knjigu, i Allah s. m.a. na sve knjige koje su objavljene poslanicima, i Zebur, i Tevrat, i Injil, i Vrhunac objave je šta? Kur'an. Jer onaj ko vjeruje u Kur'an, vjeruje u sve prijedane objave. A oni što su povjerovali samo Tevrat, ili Injil, i Zebur, dakle, negirali Allah s. m.a. Objav, objav, ne mogu se nazivati onima koji vjeruju u Allah s. m.a. Knjige. i da vjeruju sve ono što je došlo od propisa u Kur'anu da su dakle, obavezni od ono što je naređeno ili da je zabrano što je Allah s.w. i zabrano za harb. Oni navijijene i u sve I mi ne negiramo nijedom vjerojasnike. Ne negiramo, niti pravimo razliku između njim. Ne pravimo razliku, kako Allah s.w. u Kur'anu kaže. Vjerujemo od, od prvog do posljednika. Prvi je Alvire koji? E, Poslanik. Ja. E, Nuhalisa. Nuhalisa, to Podruga, a da je bio šta? otačuje čast. A ni mi je postalo. Podruga i do posljednjeg poslanika sallallahu alaihi wasallam Muhameda vjerujem mu svoj ni jednog ne negiramo. Čak što više ima poslanika za koje nekad nikod nas nije čuo. Kao što je primjer knjige koji su postali Samarkanda Omer ibn Khattab radijallahu anhu, sahabe, asrek pa ušpojedo selo, pa smo zatekli od priješnjih poslanika i kod njega je Musaf i u njemu sve ima ono što je Musaf u Musaf našeg poslanika sallallahu alaihi wa a zvao se Danijel, alaihi wa sallam. Kaže, stari 300 godina, njegovo njegov tijelo otak umro, 300 i više godina ga drželi na jednom jednoj prostoriji, dakle gore, kako se zove, na, na tabutu. Kaže, kad god bi nestalo kiše, oni bi ga iznijeli u javnost i nas moli Allah smrta da rad njega spusti kišu. Onda Omeralda vam kaže, najveći iskopajte 10 rupa, dakle 10 rašti mjesta, udaljeni, se kopajte u jednu i zagrnete, nek se ne zna gdje mu je, dakle, trago, ali i sva to je sam. Dakle, jedan od poslanika, a bilo ih koliko? Vjerovijesnika, vjerovijesnika je koliko? 300... Molim? Virovijestnika je 315.000, ili neko koji 317 nekim predaja. A poslanika... Molim? Oko? Vjerovijesnika i poslanika od 14.000, a 314.000 do 317.000 poslanika. poslanika. Zamislite taj broj koji Allah su netva stavao, pardon, od stvarajuće ovečanstva od Nuhalistva, od Veslanta na Olamu. Sve s ciljem. Benoistra igla znala da ih po stotine. Kao što stoji u Orsumu, o toj meseli, pa su jednom zna, danu znala da ubiju oko 120 poslanika. Između Podne i Kindiji onda od podne do ikindije bi ustale daje da ih opominje njih 300, pa bi njih pobil do akšama. Tulkim brojala smo na to poslanim poslanika. Je zato je, draga braćo, da je ređa ovog ummeta upravo uzdinuti rad toga, jer Allah u poslanim sl. 7 kaže, i štaf tu ili ehuani, poželio sam kaj svoje braći, pa se sabre, Allah u poslanim, zar nismo mi i tvoja braća? Kaže, ne. Kaže, ne. Vi ste, kaže, moja shabi. Kaže, moja su braća, oni, kaže, koji spovjera u meni nismo je vidjeli su poslanik s.a.v. poželio onih koji ga nisu idjeli, a povjeru. I zato zamislite trenutak kad se okupi na houdu i kad se vidi poslanik ima će pravo da priđe houdu, onaj koji je slijedi njega. I zato mi je uvijek kažem, draga praću, sunnet i sunnet i slijedjenje poslanik s.a.v. Njegova praksa. Nemojte ustupati od praksi poslanika s.a.v. Zašto? Da vas ne bi sa houda kad pođete da se napijete, a on će pojeti svojom rukom. I to šak, svojom šakom kaže, esabed, ko se napoje jedan gotvaj, neće ožedniti sve do ulaska u pođer. Jer houd je gdje nasudnjeno na mahšar i kad se ljud tu napiju, iće nasudnjeno, neće ožedniti. A poželjeći i trebat će im voda. I da čovjek dadne svoj metak i to zato što ga voli. Nema draga bražna danas i metka da ga čovjek ne mori. On lije stvar čovjek. Kada ga pita, da budeš bogat, ćeš biti siromašan. Čovjek da da bude bogat. Svako volio da bude bogat, da ima. Da može udijel, da može da Vatel male la hubihi. Da radi svoj metak, bez obzir da ga ima o malo dvukunu. A deboj il kurba najprije jer sori najaj priči da kim I kad neko pita kome znači da ti datiš svojoj blisnojoj i daljnoj familiji. Al' ne uzlaznoj i silaznoj, ne nemaš da to su i djedu, majci i na taj nemaš ni mene. I ti možeš dati kome? Djedu, i ne možeš dati unčetu. Ali gospodnoj familiji. Imaš te taka, amiča koje ti ne dokle ne izdržavaš. Nisi ni ima. Imaš tečišni, tečića. Amičića, daj ima, nosi njema. Prvo nje podmir. Prvo njih upitaj za svoje, za njihove potrebe. Jer imaš dva sevapa, sevap sadaka i sevap vezanja rodinskih viza. Gdje toga draga braća ne treba bježati? Ne treba bježati. Ako ima potrebno u tvojom mjestu ljudi za zekija, za sadaka, prvo podmiriš svoji familiju oni koji su u tvojom mjestu. A onda, ako ima priljeva, ti se stavaju šari u druge zemlje. A najprije podmiri oni koji su, dakle, u tvojoj okolini. A najprije među njima rođaci. Voli je K'o su jetimi? Jetimi su kategorija najslabijih insana u našem društvu, koji nemaju nikova ko će im zaraditi, ko će o njima brinuti, i nema nikova koji, kad imaju zaštitio njihovi metak, niti imaju koga ko će zaštititi njih, zato što su slabašni, jetimi. Jetimi je svako dijete koji izgubi koga? Oca, oca, i to do koje godine. Curca do ponoljetnosti, dakle, vjesečnicom dječaka, polucijom. On su jetini, zato što su slabi. Zato je Allah Subhanahu wa ta'la ih spomenuo. Ori je tamad, dakle, ne mogu zaraditi, nisu s poslom djeca, s malahim su, uslova i nema ima koda za njih zaradi da im potpomogli. Zato kaže, njima, oatil malala hobbihi, zabil kurba, or je tamad, i jetima, sjeročani. ako od nas, mislim, draga braća, da upustim da svi dođu sa strane, da daju našim jetima, mi smo naše jetime zaboravili. I čak što više za zavisati poziciju onoga koji jede taj netakir jedini je mjetak koji ga troši na neprve dan, noć. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je dozvolio da se da mjetka smije i tim jesnom liku koje potrebaje za dođe njegove potrebe. A ne da ga uništi. Salamu salamu. I naj... Ehlen. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Dakle, najbitnije je da ako njegovim mjetak imaš kod sebe, da njegovim mjetakom naprijediš. I zato, Allah, posanjih sada sada govori za mjetak i tima, trgujte sa njim, dakle, da bi ga rožili. Nemojte ga trošiti. Nemojte ga trošiti, jer kada odraste, da bi imali. ako kod nas, nažalost, kajem praksali tome, ima podim ti 50 maraka i onda gdje završi, završi. Voli me sakin, oni koji, dakle siromašni, koji imaju nešto ili imaju ništa, ili imaju nekog po kojim nije dovoljno. I miskinu treba dati njegovu potrebu. A siromašni danas, nažalost, kod nas ima draga braćova mnogo. Gdje god krenete, ko god krene, da traži sirotni način. Ja sam za Ramazan, u stvari zadnju noć Ramazana pred uh, Akšam, odnio vitre. Dao sam jednoj sestri vitre, ja inaž dajemu rane, dajemu par rane. Odnio sam, zna sam vidio jednu manja kućica kraj njene kuće. Pa sam pituo, jel ova Nana ima koja? Kaže, nema. Nema, kaže, ni muže, nema ni djece. Ušao sam u aule, Nana, salam, salam. Nana je tamo s mojeg kravodjenje. Mogu ti Nana dati vitre? Unazam. Allah tako je plakala, da sam ja spustio kutiju sa Ana vitrena i vreće vrašna i za Alija. Ono. Ja sam pošao i ja plakam. Bilo mi je neugodno, ja inače ne plačim. Hajde, može čitao i familija pomirati, ja Ali mi bi tako tiško, bilo je tako žao. Kad sam vidio 74 godine, kaže, čitao je ljeto, nosila drva iz šume, da bi sebi nanila za zimu 7 metara drva. I kaže, neki dan u Ramazane je pala, nije se osvijetila sve do ihtara. I ja li kažem nano, nemoj, sljedeće je proljeće, ja ću braće organizovati pa ćemo odkupiti 7 metara drva. I zamislite, kupiš joj 7 metara drva, pa zvoneš 10 braće, pa zdravaj pa si jako, se cijepaju u aule, pa napraviš beseje veselje u aule, pa da vidi da ima braće koji će pomoći. To je pojenta, jer to je bir to je dobročinstvo. Da pomogneš mi s Kina, ona ima penzicu, ali njoj penzica nije dovoljna, da bi ona sad kupovala drva ko što mogu kupiti ja ili peti ajel, I to je da zato je kaj braće ko potraže da čini Gdje koji krenite, bilo gdje krenite, sirotljenje ima. Sevil, Ibni se je dakle putnik koji je krenuo na putovanje, pa ga prekrenuo na putovanje, pa ga prekrenuo u pusimašta, nestanka novca. Gdje hoćeš da vam pomogniš, svog vrata da pomogniš, da nešto toliko novca, može nastati putovanje, do određenog cilja ili u povratku njegove kući. I uglavnom, misljena, Ibni Seville je, je onaj koji putuje, radi čega, radi bajata i pokolnost. kreno dakle, krenuo radi bajata, mjesta gdje su i bajata, Medina, Meka i Kuc, ili je krenuo radi traženja nauke, ili bilo čega drugog što je odhajjala, kao što recimo dao, kao što je trgovina, hoćiš da ga pomogniš, daćeš maliku koliko može biti da se vrati svoje kući ili da nastaje da obavi putovanje. Osa je sa oni koji traže. To su oni koji imaju ili nemaju, ali traže zato što je je pritisla nužda. Pritisla nužda. Salama, hajk, salama. Hvala, brat, trebam 1000 marka. Nema, vala, je to ložio, nema. Prolagat. Reci imam, ne dam. Imam, ne dam. <laughs> Hajde ušto nešto da mu dat niš. Pitate, tražite, trebamo, nužite. Pravi čovjek put zapila, potrazi ili nije para. Nije para. Zapil vratiti. Poslema se zna da čovjek će vratiti na vakant. Znao si, ima ljudi koji vrat će, koji ne vrat Tako to da je. Tako. Daj nima. Zašto? Zato što je sadaka za sadaku, a dugi za 18 puta sadaka. Sada je spustao redni. I onda Allah subhanahu wa je govorio da kaže: "Fain kana du'a usatin fi nadratin ma Ako ne budete mogli da vratite, onda odgovorite. Ako možete, oprostite. To će biti još Šta ti falim oprosti? Tvoj je brat. Ne kažem oprostiš hiljade hiljade. Jer da kaže imam brat da uzen toliko toliko, ja, ma rakam, halal naime zakijata. Ne mer. Ne mer brat da ime zakijata. Kad ti vratite, pa On nam reca, e, evo ti zekijat, e, evo ti, e, ti a ne ti se izgraš sa vladnim svakama propisma, da vratiš i... znaš da ne može da vrati, ne ima. Ska je mogla, ne možeš malo, zekijat ne ispravan. Moraš uzet da mu reći, pare, pa će da ja U to sučaj možeš. Uofer rekla i za otkup iz Pilo Biloko je vidrost ratnog robstva, kao što danas dešava u ratoveme zarove muslimane, pa ga ga otkupiš, ili za tvorenike koji u zatvor platiš kaoci za njega da ga ot ili robova, grašno robova neko što je bilo nekada prije, a kažu da je dokinuto, mada e, postoji, odnosno istina da je robova danas dan ima. Uvaka vam je salat devate zekijat. Allah subhanu tala u kur'anu najviše ispominje namaz i zekijat. Namaz i zekijat zato što su namaz i osnove Islama. I onaj ko ne ima namaza, malo prije smo rekli šta, ne Nema ništa, nisa, ne ima namaza, ne ima ništa, ne ima ništa islamu. I, I oni koji ispunjavaju Ugovor je na ono što su uzijeli obavezu. Dakle, prvo što smo na tijel obavezu je zavrata. Prvu obavezu prema Allaho su Hrana I vijedni prvo što ustane uvjetri jeste šta? Namaz. Zna da me namaz obaveza. Zna me to je mane. I zna da je ugovor dao Allaho su na to da će biti pokrao. Lansu. Prvo namaz. I zadnji najveći opet Allaho pravo, opet jaci ja jel vidr, opet namaz. kad se sad kad čovjek, dakle, klanja bita. Neko ostala i dok sta prespavanili, neko ostala, pre zanje ga sada. Ali s impresije koju dao Allah da ćeš stjeti slijed postnike slova se nesti, sve u svemu. Stjeti u svemu što je došlo od njegovog suneta. Ne možete ti uzme ti ostali. I ne možete misliti da malo prije zagojeva vremena suneta. Jer vrijeme suneta je su mnogo više godina. Šta je poite, kakš ciljevi? Šta ćemo dobijamo? Šefata Allahu postnike slova selena sudijen da. Jer Allahu postnike slova će ne kaže. I kaže kada i strah pukne u rog. I kaže probudju se i ono Musa drži se za stub Kaj ne znam jesam prvi, ja se probudio je Pa će mi onda kaj moj gospodar nadahnuti sa hvalama i pohvalama kojim ću ga dakle, hvaliti. Koji do tega kaže nisam znao. Pa ću na sjeću pastiti i moliti ga, moliti ga subhanahu ta'ala pa ću da reći, O Muhammed, digim glavu, traždat ćete se. Moli, udovoljit ćete se. Išfa'a tušna. Išfa'a, dakle zauzimaj se. Tu ćeš radbit prijateljeno. Inači Allah uprstavnih sve zauzmati i zauzmati se za koji slidili njegov I to je vrijedno sunet. I zato se ne smije zanimar sunet nijem kojim obli. A zatim, da čovjek ispuni obaveze koje je dao ljudima. Reci. Juš ja minut kasnete. Ne znam koliko je sad. Eto imam još osoba. I oni koji će ispunjavati obaveze koje su dali prema ljudima. Ako se čovjeku dao ovo riječ, nemoj od nje ostupati. I uz skratka, danas imamo ovaj epik. Selamun alejkum, selam. Halal ne mogu zaka akhiru,ovi jeste smet. Ani u što se ugasiš, može tako, pri, ugasiš, gasiš, gasiš, molim se ja. Zato, da za ovaj razlog, jednur se ja viš. Zakačiš njegov hak. Imaš njegov pravo. Imaš pravo svoje žene, imaš pravo djece, imaš pravo komšija, imaš pravo prijatelja. Imaš pravo oni koji hoće dao. Viš niko ne daš njegov pravo. A pa na šta ste da dao prisegu da ćeš biti u ženi? Kakva je tvoja funkcija u životu da ćeš da прав